رفاق بالله من الشنطان الوجيب بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين وهو ما كم أينما كنتم يعلم خائمة الأعين وماته وماته في الصدور وقال تعالى إن ربك لبالمرساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي الموت ما حرم الله عليه متفق عليه صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زمائز اتمن محترم قول مسلمان اولا دو اللہ تلائع استحزار و مراقب و فکار شو اللہ منگا آیتا ان کی مینی واللہ من تغوری زمانگا نظر کی ایا ات ناول است الله په امر ته فرمای حین تقوم الله غزا په چټه تفصیل نه کوي و تقلبک بالساجدين او ته چه په سیدي ولا کې اړو غراړي د مزګارو سره آی غراړي نوم کوي او و ما کومه نه ما کومه اذك الله د طاز سره د کوم علم ده تازه د پټنه چې کله الله موږ تاسو ویني مودا استهزار او مراکبہ اساس میزان سره د الله کول مقر دغه پیغمبر انسان ده سوچ او فکر کو چې الله ما ویني او الله ما تدوري دغه ګرانه داکا جسن دا مخلوق با مختلاو دا او دینا نظان ساتھیو دا اگه نظان بچکی نکبیا مخلوق نی اللہ موجودی نبیان جان بچک داکی دا خضلت الان مسلمان اشتان ودر ایست احزار مشتان داکی دا خضلت اشتان ودر ایست احزار چه ارد پندہ خبریات کیوی دا اشتان قرآن اتا مراقب و سوچ و فکر اتاوئی اغیر دا قطر اتلا قول والی تقبل مردان اتا محنت کی جو دے خبر محنت کی شدہ خبر انسان کی پیداشون بے انساننا تول قناعون بے انسان بچ او سیم ایک انسان مجیش او حدیث کن ایتا احسان لبز استعمال شوئے احسان عمل نے پول عمل خالص کول اگرد حدیث تے دو عمر بل خطاب سے مرغیت عمر سے او امناس تے کوئی امبر لکھ سرات امناس تے نور صحاب امناس تے دیتے شدید و بیض اصیاب شدید و بیض اصیاب انتہائی تک سپینو کبھل گولا اور شدید و سواد اصیاب شدید, شدید و سواد اصیاب شعار ویختو بالکل انتہائی تک پورو کپر انتہائی سپینو دارب دا کر مسافر او دارب علاقان او خود دولا لکر اخام حاجر مصافر رازی اوہ وقتی تور وو تو باندې موږ یې اختر اخیړې او ستینو کګلو باندې موږ اختر ایره علی ناصر څه کار اثر سفر کنو کبلې بیل کچېم کیلې وخت ته تور تابعنه ته سفر کړې اوبنه خبره ده چې چا کې جنگل نه پد ناس ته مځه وږي صحابنا است پیغمبر علیہ السلام نست حتی جل صدر نبی کرم پیغمبر السلام کا مہا وقت اور بت جی کہ السلام دو برکات اخلے دو برکات را اگر محامت کو لگو لے دو نبی کے سلام کو مبارکتا محامت کو لگو بے خاص ہر آگے دا مجلس پا مزبین اوی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم چھو دو پر لگولی وی ناس تا قدعان ناغو دا بل ملت المحامق قدعان اولا دو آو کیے ناس تا یا بیا اللہ صرف قلو پتر آنے کیا خود علیہ دمرہ مبالغہ اقلاق بی جو خوالی چھو دا رسول دے. قیمبر اللہ السلام میں سے تپوزن آتوا قیمبر اللہ السلام تاہی شبیر نیوہ علی اسلام ماں پہ اسلام بندی کوئی کا اسلام تاہی اسلام سشیر قیمبر اللہ السلام متو برمائن الاسلام و انتشحل اللہ علیہ اللہ اسلام دادو شبیر دیو حبری گزاریورکی شبا اللہ نسوا باللہی کیا ازار اکیش یہ واقعا وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولِ اللَّهِ اور محمد علیہ السلام با اللہ پہ انبار دے بھینم و تقیم السلام اور تبا موسکا امی صلورم و توقع الزکاة تبا الزکاة وردے اور صلورم رمضان تبا با رمضان رجینی سے و تحجل دے اور تبا حق ببت الیه السمیلہ دغه ستکه دغه لاري توه لاري نشي موږ په سيټي کې چېل شي راشه دته خرچ د برابر وي نو کتابه د حج له حجره پنځه اره سلامونه موږ کا زموږه د دې څخه به لا پاتې دي په دې بځخه پچاстаў بځه نشته موږ ورنه په ګاندو له لا دا غو پر او خدای دې نه الله ایله الا الله ایمان آمته الحمدلله ته موجود غوږی کلام اسلام ورک ارکان چې په اسلام بنیاد جوړا محدش دبار حضرت محمد اسلام باندې فرمایلی شداب خبره را اسلام خالص صدق ته عمل نه زان درشتهاله واجب خبره درو رفتي اا کس معلومه چېغه ته دمخ نقطه مخکینو خبره ته پک ته شکر خبره ده چې ته انا تا درو نه او درشتهاله یادسته ده په دې ولې سړی نن ځکه په لګیدې دې چې عبدالله اسلام تصدیق کوي موږ خبره نه کړمخه په کومه کې امو اجيبه سره رضوان کوي صحابه او تصدیق کوي کله کله په تا نه لږه د دانې چې صدا تعلق راشیا صحابه نو هر یان چې واجب نه ورو یې یې یې او تصدیق کوي ترڅو چې له دې تصدیق کوي چې ضروره عالم نو تمام الرسول نے بدل دا پوسکا اخبر ایمان رکھو ایمان درک ما جقدرت ایمان سے پیغمبر اسلام کا پرماں ایمان اللہ سبحان ایمان دارا ایمان اللہ ذات نام صفات دان میں پاک قامت دان اور ملائکہ جو اللہ کے اور بر خدا باندې فرض اخيري باندې اخيره راستي بالقدر او ایمان دار په قدر باندې خير دي او شر دي ته د خير او په شر کې خيره فرقه سوء چې عندك د الله لپاره فکره خير اراده ته د خير الله دې درپا ما چې تاسو اراده پر د الله دې بغیر په کائنات کې څه وعا دا دا اللہ دا شرط تو بیت ورکوه بشار با مرازین اده درخا اگر خیر تو بیت ورکوه بخیر بانده رضا انا انتشکو و یرد و حجمو قرآن گراما سلشتا از نبیلت غلق فیاناکی ملتراشت شرع شرع و خیر بخیر از داد و شنبیات عذاب صلاحاته بعض مشرطان مشوال بیتا اللہ نایه وقتی ما اشركنا ولا اعبنا من دم شركنا بده ګلانا شركنا ولا و اليكنا اجازه دې دې آیات تا دې ټیک دا ارشد الله تعالی دې باندې خدای دې باندې الله راضي و باندې راضي نه دې ته یو له وخت دې اشاره دې الله تعالی دې دې نه راضيږي نه د بار او به خېر ګورګر د بل هرې پروګرام د نړۍ او بیا پر اس سسٹم ٹاپاوی جیعر اختیار دے ہوئے درود دے ہوئے داغیم مسئلی قال اخبرنی آلین احسان پیام اللہ السلام کہوئے احسان بارا پیدا احسان سے شد جمع مقصود پر حلیث کے دازہ شدہ استحزار پر دا کل چا اللہ منگ اتاس مینی دادر بہترین استحزار پر بلیلہ پارا خلق بخانکاونو کے او پیران سره پکې کیږي دا استهزار او سوچ په راګل ځان باندې څنګه چولې چې الله حمده ګورې اللهم لا مليني اللهم حمده ګورې اللهم لا مليني دا استهزار پک شي چې ترګار دې څن انسان جنا نه بچي نبی اسلام صلی الله علیه وسلم دا کوسید احسان باندې خبر راغلا پیغمبر اسلامي او پیغمبر مېلان تعبد الله کان کثر او وې چې دا الله عبادت داس کوا چې الله محامہ و مذبورت و مذبورتی اوزا اوزا قدعی سو مالک دارمات اختاری محام خلاعی صحیح طریقے سے رہ گئی رحم اللہ علیہ السلام ہوتے تو عامل کے احسان عامل کے ترکل داری چکہ عبادت قدیس سوچ اوپی تردان مکہ ہے چکہ ہے کہ اللہ ماتا مخام اختی اللہ زمینہ یہ بے اثر ایسا یہ بارت ہے دا اوچھے تمر بلا رہا یہ سارے عبادت پر اوپدیس سوچ بننے کے جزا ان الله <سؤال> ما تلا له وجهز الله منا اديست زبان انسان اي باك بهترين عبادت دي ادي او په هرمل په دا سوچ او دا مراقبه دي جوړي نو بها قبول تر کې دا سوچ کا ته ان تكون تراو او ته مينيني او دا مراقبه دي شته انه يرات خدای تعالی دې بیا عبادت ته دا عمل کې سوچ کو چې الله دا اختيار الله احمد کوي الله احمد کوي ان تم دا استهزار دا سوچ پیدا گا دا سوچ کی پیدایشو دا سنوالک کرگی نبا اخبیرہ کی گی نبا رجبیرہ کی گی مقدر کرنے کی کی جزا اللہ اینا دا خبرہ پیدا کا چو اللہ ما اینا مذا دیکھت رہیم سوچتا قیام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی اخبیر میں آن ساہا دا قیامت بارکی خبر رہا تھا کیامت بارے کی رات ہوئی ہے کامل اسلام مدو پر میں مسئلہ عنها اعلم من السائل المسئول عن حاجه قیامت بارے سوال کو لشی عہد کرو انگی دا هغه چنا سوته سوال کوي ني تاوذ د دې برابر یو لکه د قیامت بارے کې له مشتات کې لږ راځي نو برابر دي د برابر دي د مولانا قیامت باندې چرچا ده داخ ورځه د ودا ته پتا کاشتا چې کله غراي دا مولا ملو د ژوند سره په کومي یو وقت معينه وقت معينه د پیامبر دا سره الله تعالی بنچا د اختيار کړی نه ده پیغمبر اسلام ته ورته مې د څه برابر دی په نن څاڅه دې غره کې اله نشتا نما دایو سره کې اله نشتا بے وطعیزہ علامی رتا ہو گیا چکم کس مجلس کا تیمبر اللہ السلام کہے اخبین یعنی اماراتیا چکم امارات کی علامات پر اکیمت تاغیب بارک رتا ہو گیا ہے تیمبر اللہ السلام مطابق برمائی کہ انت لگل مالک حضر گئی بطلب داری یون زبا سراشی چیون زبا اختلا اتام علیشی انا والا بلવેશ چې دا کلي جنه څنګه سردار دي جالير وطن مشرقي د مشرين سردار دي چې کلي د پلان آ قائم مقام وي مينځي مسواشي په لاره کې مکتب دا باندې په عمل اسلام پر ملوان ترل قرآن ترل خفاکا تبينه چې کله پیدا خلک دې اورات دربندې العلته دې او ذکر انګي پر او د حضور سرهول کړي متدا اوونی یتکا اوونی په بنیان چې هغه به یو بل سره مقابله شروکې څه کې په عرب د بتا عرب بنیان د بیس سره مشورې سره پاتې د بیس سره دا غوړ په مزوران مو بنیان د وګړه افاده ورات خلق یاد کرنګ ورات د خلک چه کپرو یعنی انتیحی که اللہ تا کمیره دو بیزو سراؤنگیری فغیب مقابلہ شروع کی فکر بین لیمونی که پیامبر اللہ سلام با تو پر مالدار اکلامت علامات صلی دا مجلس ایوه تو چه کلا دا مجلس نا اوه تو لفالدستو مالی یا عمر سو گنزل ایسار شن آو چل اکسا توش پیامبر اللہ صلی اللہ سلام فرمای جماعنا نبی صلی الله علیه وسلم تکوسو چې ا یا عمر ا کدی منسائل یا عمر ا تکوسو اجازه سوال کوم چې سدا سي مجلس تراو ته ګرځي دي سړي تا پری وي ا د ترانه د خپل جماعت د تنامه علاج کې هوا مها مختي نهسته کله تاسو کې چرایې تاسو کې تاسو محمد صلی الله علیه ما ته کته تحمل اسلامتو قرم انهو جبریل با جبریل ایس سلاة و سلام اتاکم راغل اتاستا و علمكم امر دینكم تاکتا دخبل بین تعلیم دارتا جبریل اسلام الحمدللہ صحابو امترشتی لگے لگے ها حضیثنا ادینام تطلبی دنور ریعاتنام تطلبی انسان لگے شی شکل متشکل شی شکل اختیار و انسان تکنظر وازی حضاء جبریل اللہ علیہ السلام پیام اللہ علیہ السلام ہوتا وطرمان دیلے را گلے چھو دیر عشوی استادتو دین بارک اقتصو که تعلیمات در صحابہ الگا تپوس مگو سوختی تپوسونے نامناسب تپوسونے شورشی تو صحابہ الگاہ علیہ السلام دے زمان بلہ رسول کو خلق بغبار کے غیر لگو چیرہ تو داس اے استو خرامی حدائی آگئی پیام اللہ علیہ السلام ہوتا وطرمان استاد بلہ بلان دیلے پیام مار حافظ در مردا کې ما ویل چې ستاسو پلان کې دی له ما خبر در کړ او خپل ته ملا متو نو دا د کسمه تبصره ما کوي نامناسبه او صحابه رسول الله صلي الله عليه وسلم راځمو نه غي ورسې عام بلاتک څه نه دیانو ته الله تعالی رسول الله صلي الله وسلم خبره کړلې د دې حديث کې د خپل خبره په انسان د خوځان سره دی الله تعالی او الله ما تدون او هیما کوه د الهی ځان سره او هیما کوه سوچ په څیر مدا بتین عمر په الله سره انسان سره پیدا شي هر ګناه باندې وسول او څنګه دا الله د دینه د الله د پای شي دې په هر شي باندې وسول شي ان شاء الله ټول ځان له جناسي اوري سوچ کې راغلي دا څخه څخه تر کنه را ده دې هم دکټر چې ځان له ناس ته کم څخه کم دې نه اندو څو سوچ خو تر دې کې چې الله تعالی دې علماء دې الله ما دوری والله ما یو دا سږ ځان سره کې اده ته کله یو کمالات نه په دې په ځان بیان کې شهر دې انسان متکفي الله څخه طاقت لري د سترګو په نظر کې دې سره دې باندې خلک کم کم کېدل کېږي چې دې کم خلک دا لري کوم مریضانو کې نظر نه کم کاری و ده نظرنا مختلف قارون او اخلی او دارگیه در دماغ او سوچ او بکر نکم کم قارون او لیگا کم کم قارون او لیگا صدی که اللہ خلا در نیسل آگیده قد اجاز گرز داد در دماغ او دیو سوچ روزنگرز اگران دیوانگرزی کنی ناسکی سوچی سوچی لیگرزی او زاقی لیو واندونی در دیو نجاز لکن او زرگون او انشانا ناو او زنا تلقون انساناً هوا تلقل دا دا انسانی سوچ نتیجه دا اکا چره انسان دا استهزار زان فرزا اللہ جزایت لیکن یکیناً دا انسان عمل بدرش اللہ رمیت اسلام علکتو بکنی